Потім довго трохтить дзьобом, не можучи надякувати коханій за її солодку покору. Я йду крізь ліс вузькою стежкою, минаю закохану пару, яка сховалася за кущами помолоділого Свиду, і замерла в поцілунку, і нікого вони не бачать і не чують нічого, всповнені вщерть бажанням зачати нове життя. І мліють в очікуванні цілковитої самоти, а ген далеко, у прозорому тунелі лісової доріжки віддаляються, тісно притулившись одне до одного посивілі коханці і поволі зникають у своєму минулому. Між позеленілими бухами ще чорніє химерна графіка акацій, які ніяк не можуть продрухатися від зимової сплячки. Та я знаю, що незабаром зовсім несподівано колючі самітниці вберуться у весенні сукні, з білих сережок ткані, і мені буде здаватися, що ті сльози зими, які вже стекли із зелених голівок відсвілілих підсніжників, принеслися з вітром на гілки акації і тепер спливають з них додолу. А поки що буде сонні дерева дятел вчепившись кіхтями за кору, строчить по ній дзьобом, наче з кулемета. І я знаю те, що йому зовсім байдуже до акації, які ніяк не вибратимуться із зимової мертвотності. В такий спосіб він кличе самичку, бо інакшої мови не знає. Забрідає в лісову твань порослу сухими шпицями торічнього черету, і зупиняюся. Болоти що обступили висохлі за зиму модрини, зневажені гордою бучиною за те, що ніяк не можуть визначитися, хто вони, листвяні чи хвойні. А хіба між людьми такого не буває? Модрини скупчилися біля болота і несміливо випускають китички м'яких блідозелених чатинок, щоб хоч трохи сподобатись матері природі, бо на мокляку не мають кого чарувати, тут панує жаб'ячий світ, який ніколи в небо не заглядає. В багні на провесні раює земноводна твар. Звідусіль долинає скрадливе кумкання чорних кумкаців, які до ночі мають настроїти свої музичні інструменти, а тим часом жаби-ропухи голосно перемовляються. Трохтливим клекотом зазиваються мечки самців, а ті вдоволено бурчать, булькають і повзуть до гурту, збиваються в клубки, і безсоромно займаються груповим сексом. То вже потім, уночі, коли задригують кумкаці, світ заповниться радісно зладженою музикою жаб'ячого концерту, а зараз чутно лише млосне, любострасне розпачання. І все довкола, від граційного польоту метеликових пар до болотного огіддя, все потопає в любові, яка є власним життям природи, її способом існування. Природа сама втішається, споглядаючи, як розмножуються витворені нею істоти у похитливій радості. Виходжу на лісову ливаду. Озеро віддаляється від мене на далекі гони, і вже не здається воно мені неподільною, «Водно-небесною синівою водоймище береже полохливо і елегантна, мов римська патріантка, чапля. Вона не хоче зі мною знайомитися і тихо відлітає, щоб потім, коли піду звідси геть, знову прилетіти на те саме місце і зупиняти рибок, що шугають біля ніг. Над водою стрімко прилітають, немов дві ракети, білі лебеді» з-під моїх ніг вифуркують гарматними стрільцями куріпки, дурептахи. Вони віддаляються, прилітаючи низько над землею на кілька кроків, а потім ще трохи далі, дурять, мовляв, їхнє гніздо не тут, де я стою, а йду за ними, бо мені справді цікаво побачити гніздечку, а його ніде немає. Дурептах бавиться зі мною і заводить у колонію бузькового вогню, обступлену парасольками полиголову, і я, можливо, не цього разу, а трохи пізніше зайду у раннє літо, засвічене багряним цвітом. Тонконогі, високі, головки зірочками червоні й незапашні, ростуть на мочаруватих левадах квітки. Це бузьків огонь. Густа одна біля одної, мов, в коноплі, І до самого краю мерехтять розбризканим багрянцем. тремтять від волого подиху левади, Ніби розпечене повітря, ніби міраж. Не можу ніколи байдуже пройти мимо, З теплим тримтінням у грудях, Мов, на побачення з коханою, Іду зриваю, а далекий спомин тугою і ласкою